Кричи, паяце, смісь, байдужий, Разваги, жарту, сміху дай. Співай нам, грай, поета дужий, Колишні піснею згадай. Кричить паяц, свистить, стрибає, Пташками звоники знялись. Горить поет на арфі грає, а струни кров'ю налились, Пішли вдоволені бенкетом, Погасли люстри золоті, Під тьмі паяц обнявсь поетом, Стоять і плачуть в самоті.